Harmincadik fejezet. Kilencvenkilenc százalék. Mad! kezdte óvatosan Elizabeth egy héttel később. Ma felhívott Mrs. Madford, és valami illetlen családi futót emlegetett. Medlin hirtelen nagy érdeklődést kezdett mutatni a lehórzsolt térde iránt. És ez a kép egy családfám volt folytatta Elizabeth gyöngéden amely szerint Nefertiti, Szozsornét Ruth és Amelia Eyhart leszármazottja vagy. Nem hangzik ismerősen? Medlin ártatlanul az anyjára nézett. Nem igazán. A fán van egy mak, amin tündérkeresztanya felirat van. Hm. És a legaljára azt írta valaki, hogy az emberek is állatok. Ez háromszor alá van húzva. Aztán az is ott van, hogy belülről nézve az emberek 99%-ban egyformák. Medlin felnézett a plafonra. 99 ban kérte Számon Elizabeth. Micsoda, értetlenkedett Medlin. Ez helytelen, de a tudományban fontos a pontosság, de az igazság az, hogy akár 99,9 is lehet. 99,9, mondta, majd átölelte a lányát. Ez az én hibám kincsem. A P kivételével még nem vettük a tizedes törteket. Elnézést a zavarásért szólt helyet, ahogy beengedte magát a hátsó ajtón. A telefonüzenetek elfelejtettem átadni, amikor hazamentem, mondta, és letett egy listát Elizabeth elé majd megfordult, hogy távozzon. Hérje! állította meg Elizabeth, miközben végigpásztázta a listát. Ez kicsoda? A presbiteriánus lelkész. Medlinnek felállt a karján a szőr. Elég furcsa volt a telefonban, Medlin kérte. Valószínűleg rossz listát kapott, hogy kiket kell hívnia. No mindegy. Ezt akartam, hogy lásd, mondta és a listára bökött ez itt az LA Times. A munkahelyemen is hívtak felelte Elizabeth. Egy interjút akarnak. Egy interjút. Megint benne leszel az újságban? kérdezte Med aggódva. A családja addig kétszer szerepelt az újságban. Először, amikor meghalt az apja, másodszor pedig, amikor egy kósza apró darabokra törte a sírját. Nem túl biztató. Nem, Med, mondta Elizabeth. Aki interjút akar velem készíteni, nem is tudományos riporter. Női lapokba ír. Már elmondta, hogy nem akar a kémiáról beszélni, csak az ételről. Úgy látszik, nem tudja, hogy a kettőt nem lehet szétválasztani. Gyanítom, hogy a családunkról szeretne kérdezősködni, pedig ahhoz aztán semmi köze. Miért? kérdezte Medlin. Mi a baj a családunkkal? Az asztal alatt 6.30 felemelte a fejét. Utálta, hogy Medlin azt gondolja, hogy valami baj van a családjukkal. Ami nefertitít és a többieket illeti, nem csak Medlin rendkívüli képzelő erejéről volt szó. A legfontosabb kérdésben igaza volt. Az összes embernek közösek a felmenői. Matford hogy hogy nem tudja. Ő még kutya is tudta. Egyébként, ha bárkit érdekel, tanult egy új szót. Napló. Ez egy olyan hely, ahova az emberek utálatos dolgokat írnak a családjukról, meg a barátaikról, és imádkoznak, hogy azok sose találják meg. Ezzel a szókincse 648 óra bővült. Reggel találkozunk, mondta Harriet, és becsukta maga mögött az ajtót. Anya, mi a baj a családunkkal? kérdezte ismét Medlin. Semmi, felelte Elizabeth határozottan, miközben az asztalt takarította. Hat harminc, segíts a páraelszívóval, meg akarom próbálni szénhidrogéngőzzel elmosni az edényeket. Mesélj a páról. Már mindent elmondtam róla kincsem, válaszolta Elizabeth, és az arca felragyogott a szeretettől. Apukád egy zseniális, őszinte szerető férfi volt, remek, evezős és különleges vegyész. Magas volt, szürke szemű, mint te, és hatalmas keze volt. A szülei meghaltak egy tragikus balesetben, amit egy vonat okozott, a nagynénye pedig neki ment egy fának az autójával. Egy fiú otthonba került, ahol... Hirtelen elhallgatott, a kék-fehér kockás ruhája a bokája felett ringatózott, ahogy újra végig gondolta a mosogatási kísérletet. Ment! Vedd fel, kérlek, ezt az oxigénmaszkot! 6.30, neked segítek a védőszemüveget, tessék, Mondta, ahogy megigazította mindkettőjükön a pántokat. Aztán az apukát cambridge ment tanulni, ahol fiú hon próbálkozott Medlina a maszkon át. Már megbeszéltük, drágám. Nem tudok sokat az árvaházról. Apukád nem szeretett beszélni róla. Magánügy volt. Mami? What? Ó, oh, próbálkozott újra a kislány. Magánügy, mondta az anya határozottan. Néha történnek rossz dolgok. Ez az életrendje. Azt gondolom, hogy az apukád azért nem akart beszélni a fiú otthonról, mert tudta, hogy hiába rágódik rajta, a múlt nem fog megváltozni. Család nélkül nőtt fel, nem voltak szülei, akikre számíthatott volna. Nem volt, aki megvédje és aki szeresse, pedig azt minden gyerek megérdemli. Néha az a legjobb dolog, amit tehetünk, folytatta a ceruzáját keresve, hogy erőforrásként használjuk a rosszat, ami történt velünk. Nem hagyjuk, hogy az formáljon minket. Küzdünk ellene. A harcias kijelentéstől Medlin aggódni kezdett. Veled is történtek rossz dolgok, anya? Azon kívül, hogy apa meghalt? Próbálta feltenni a kérdést, de a mosogatási kísérlet már megkezdődött. A kérdése pedig elveszett a maszk alatt és a telefoncsörgés közben. Igen, Walter? szólt bele a telefonba Elizabeth pár pillanattal később. Remélem nem, zavarok. Egyáltalán nem, felelt Elizabeth a háttérben morajló szokatlan hangok ellenére. Miben segíthetek? Nos, két okból hívom. Az első a családfás feladat. Csak azon tűnődtem, igen, bajban vagyunk, ismerte be Elizabeth. Mi is? Válaszolta kétségbe esetten Walter. Mrs. Mudford, mintha tudta volna, hogy a nevek, amiket az ágakra írtam, mind kitalációk. Önökkel is ez történt? Nem. Med elvétett egy számítást. Walter csendben maradt, mivel nem értette. Holnap találkoznom kell fordal, folytatta Elizabeth. Nem tudom, hogy hallotta-e, de a lányaink mindketten az ő osztályába fognak kerülni ősszel. Első osztály tanít, és természetesen ironizálok, amikor azt mondom, hogy tanít. Már tettem is panaszt. Istenem, sóhajtott Walter. Mi a másik ok, Walter? Phil, hát nem. Nem túl boldog. Én sem. Hogy lett belőle vezérigazgató? Nincsen benne sem vízió, sem vezetőképesség, sem tisztelet. És undorító, ahogy a nőkkel bánik. Hát, suttogta Walter, ahogy visszagondolt arra, amikor Lebensmall köpött egyet, amiért szóba hozta Elizabeth-et. Tényleg furcsa karakter. Ez nem karakter, Walter. Ez megalázás. Panaszt fogok tenni az igazgató tanácsnál. Walter a fejét rázta. Már megint a panaszok. Elizabeth- Fill a tanács tagja. Hát, valakinek tudnia kell a viselkedéséről. Bizonyára ön is tisztában van vele, hogy a világ tele van filllekkel. A legjobb, amit tehetünk, hogy félreállunk az útjukból és kihozzuk a legtöbbet a rossz helyzetekből. Miért nem képes erre? Elizabeth megpróbált előállni egy indokkal, amiért el kellene tűrnie a fillében szmalt, de nem járt sikerrel. Nézze, van egy ötletem, folytatta Walter. Phil próbál bevonzani egy új szponzort, egy levesgyártó céget. Azt akarja, hogy ön használja élőadásban a konzervjüket. Ha megtenné, szerintem egy ideig leszállna rólunk. Levesgyártó cég? Én csak friss hozzávalókkal dolgozom. Nem tudna legalább megpróbálni kompromisszumot kötni? Könyörgött Walter. Csak egy konzerv. Gondoljon a többiekre, azokra, akik a műsorán dolgoznak. Minnyájunknak meg kell élnie. Családjaink vannak, Elizabeth, nem veszíthetjük el a munkánkat. Egy ideig csend volt a vonalban, mintha Elizabeth a szavait fontolgatta volna. Szeretnék találkozni Fillel, szólat szólalt meg aztán, hogy tisztázzuk a dolgokat. Nem, jelentette ki útör, arról szó sem lehet. Soha. Elizabeth vett egy mély levegőt. Rendben. Ma hétfő van. Csütörtökön hozza be a konzervet, és meglátom, mit tehetek. A hét viszont csak egyre rosszabb és rosszabb lett. Kedden már az egész iskola a Matford féle családfás feladat által nyilvánosságra került információkról beszélt. Medlin házasságon kívül született, amandának nem volt anyja, Tommy Dixon apja alkoholista volt. Nem mintha a gyerekeket ez bármennyire is érdekelte volna, viszont Mudford mohon falta az információkat, majd az anyákra hányta, akik erdőtűzként terjesztették a plegykát. Szerdán valaki titokban Elizabeth ajtaja alá csúsztatott egy papírt rajta az összes KCTV-s dolgozó fizetésével. Elizabeth hosszasan bámulta a számokat. A harmadát keresi a sportközvetítős fickó fizetésének? hisz naponta alig három percet van adásban, és az egyetlen tehetsége a sporteredmények felolvasása. Ha ez nem lett volna elég, a KCTV-nél volt valami, amit profit megosztásnak neveztek. De ez csak a férfi dolgozókat illette meg. Ám azt csapta ki végleg a biztosítékot, ahogy Harry-et megjelent csütörtök reggel. Elizabeth épp egy cetlit tett Medlin uzsonnás dobozába. Anyagot sem létrehozni, sem megsemmisíteni nem lehet, de átrendezni igen. A lényeg, hogy ne ülj Tomidik Dixon mellé. Amikor Herriet helyet foglalt az asztalnál, nem vette le a napszemüvegét. Herriet Elizabeth riadtan nézte az arcát. Herriet a lehető legnyugodtabb hangján elmesélte, hogyan viselkedett vele Mr. Sloan az előző este, és úgy adta elő a történetet, mintha nem lett volna nagy ügy. Harriet kidobta a mesztelen nős újságait, a dodgers kikapott, és nem tetszett neki, ahogy Elizabeth arra bíztatta azt a nőt, hogy legyen szívsebész. Így hát hozzávágott egy sörös üveget, amitől Harriet eldőlt, mint egy céltábla a lőtéren. Hívom a rendőrséget, mondta Elizabeth, és a telefonért nyúlt. Ne, ellenkezett Harriet, és Elizabeth karjára tette a kezét. Egyrészt úgy sem csinálnának semmit, másrészt nem akarom megadni a férjemnek ezt az örömöt. Különben is, megütöttem a táskámmal. Most azonnal átmegyek, elentette ki Elizabeth. Meg kell értenie, hogy az ilyen viselkedés nem tolerálható. Viszem a bézból ütőmet. Ne! Ha megtámadod, a tenyakadon lesz a rendőrség, nem az övén. Elizabeth ezen elgondolkodott. harry igaza volt. Megfeszült az álkapcsolata, ahogy visszatért az ismerős harag, amit évekkel korábban érzett, amikor a rendőrséggel volt dolga. Ezek szerint nem tesz nyilatkozatot, hogy megbánta a tettét? A ceruzájáért nyúlt. Tudok vigyázni magamra, Elizabeth, nem félek tőle. Inkább undorodom. Van különbség. Elizabeth jól ismerte ezt az érzést. Lehajolt és átkarolta herriettet. A barátságuk ellenére ritkán ülelték meg egymást. Bármit megtennék, érted? mondta Elizabeth. Ugye tudod? Harriet megszeppenten nézett fel, és könnyek gyűltek a szemébe. Ez fordítva is igaz. Végül az idősebb nő bontotta fel az ölelést. Nem lesz gond, ígérte az arcát törölgetve. Csak engedd el. Elizabeth nem az a típus volt, aki elengedi a dolgokat. Amikor öt perccel később lehajtotta a kocsi beállóról, már volt egy terve. Üdvözlöm a kedves nézőket. Látják ezt? kérdezte, miközben feltartotta a kamerának egy neves konzervet. Ezzel jó sok időt lehet spórolni. A produceri székből Walter hálásan felsóhajtott. Használja a levest. Sajnos ez azért van, mert tele van kemikáliákkal. Mondta, és a közeli szemetesbe hajította a konzervet. Ha eleget adnak belőle a szeretteiknek, előbb-utóbb meghalnak majd. Gondoljanak csak bele, mennyi időt spórolhatnának meg, ha nem kéne többé főzni rájuk. Az operatőr zavarodottan volt re nézett, aki pedig az órájára, mintha megfeledkezett volna valami fontosról. Felállt, elhagyta a termet, a parkolóba sétált, beszállt az autójába, és hazavezetett. Szerencsére gyorsabb módja is vannak, hogy a szeretteinket eltegyük lábalól, folytatta, miközben a táblájához lépett, amire különböző gombák voltak rajzolva. A gombák remek eszközök lehetnek erre, én személy szerint az amanita ezt választanám, mondta és az egyik rajzra bökött. Közismertebb nevén nyilkos galóca. Egyrészt a benne lévő méreganyag ellenáll a magas hőnek, így tökéletes hozzávalója lehet bármely gombás ételnek. Másrészt kísértetesen hasonlít az ehető unokatestvérére a szalma ha valaki meghal, ön könnyen eljátszhatja a tudatlan, ártatlan feleséget, és elhitetheti a hatóságokkal, hogy összetévesztette a két gombát. Phil Lebensmal felnézett az asztala mögül az egyik képernyőjére. Mit mondott? A legjobb dolog a mérges gombákban, folytatta Elizabeth, hogy milyen jól variálhatóak. Ha a gombás lecsót nem szereti... Készítsen töltött gombát. Adhat belőle a szomszédjának, aki minden erejével azon van, hogy megutáltassa a feleségével az életet. Az egyik lába már a sírban. Miért ne segítenénk neki a másikkal? Ekkor a közönségben valaki váratlanul elnevette magát. Az operatőrnek közben sikerült felvennie, ahogy többen is leírták a következő szavakat. Amanita el Természetesen csak viccelek, mondta Elizabeth. Biztos vagyok benne, hogy remek férjeik és gyermekeik vannak, akik hálásak azért, amit önök értük tesznek. Vagy ha esetleg nem otthon töltik a napjaikat, akkor a főnökük biztosan gondoskodik róla, hogy ugyanannyit keressenek, mint a férfi kollégáik. Erre még többen felnevettek, páram még tapsoltak is. Magombás rakott brokkoli lesz, jelentette be Elizabeth, és feltartott egy talán szalmagombával teli kosarat. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy aznap Kaliforniában senki sem nyúlt a vacsorájához. Zott, szólította meg Rossa, a sminkes. Lébenszmal hétkor látni akarja. Hétkor? Gondolom Lébenszmalnak nincsenek gyerekei. Egyébként nem látta Waltert, azt hiszem haragszik rám. Korán elment, mondta Rossa. Szerintem nem jó ötlet egyedül bemenni Lébenszmalhoz. Ne aggódjon, tudom. Rossa az órájára nézett. Menjen haza, nem nagy ügy. Legalább hívja fel voltört, jobb, ha tudja. Egyébként nagyon tetszett a mai adás, vicces volt. Elizabeth összeráncolt homlokkal nézett fel. Vicces! Pár perccel hét előtt, miután felkészült a másnapi adásra, Elizabeth a vállára kapta a nagy táskáját, és a KCTV üres folyosóin lébeszmaal irodájához sétált. Kettőt kopogott, majd beengedte magát. Azt hiszem, látni akart, Phil. Lebensmall egy hatalmas papírokkal és megkezdett ételekkel teli asztal mögött ült. Négy óriási televízió rikácsolt fekete-fehérben, a levegőben pedig állt a cigaretta füst. Az egyik televízió egy szappanoperát sugárzott, a másik Jack Lalland, a harmadik valami gyermekműsort, a negyedik pedig a finom falatok hatkort. Elizabeth sosem nézte a saját műsorát, és még sosem hallotta a hangját hangszórón keresztül. Borzasztó volt. Már ideje volt, mondta lébenszmal ingerülten, ahogy elnyomott egy cigarettát egy díszes üvegedényben. Egy székre mutatott, majd sértődötten az ajtóhoz lépett, becsapta és be is zárta. Nekem azt mondták, hogy hétrejöjjek, mondta Elizabeth. Megkértem rá, hogy beszéljen, förmet rá Lebensmall. Elizabeth balról hallotta magát, ahogy elmagyarázza a hő és a fruktóz interakcióját eltalálta a PH értéket? Igen, el. Tudja ön, hogy ki vagyok? kérdezte a férfi a szoba másik végéből, de a bömbölő televíziók elnyomták a hangját. Tudom-e, hogy kik vakok? Azt kérdeztem, tudja-e, hogy ki vagyok? Ismételtem most már hangosabban Lebensmal. Ön Phil Lebensmal? felelte Elizabeth hangon. Nem kapcsolhatnánk ki a televíziókat? Nehezen hallom magát! Ne pimaszkodjon! Na szóval, tudja maga, hogy ki vagyok? Elizabeth egy pillanatra zavarodottnak látszott. Fi Lebensmall, de ha szeretnél, leellenőrizhetjük a jogosítványával. Lebensmall haragosan nézett rá. Derékkörzés! kiáltotta Jack Lalen. Táncparti! kacagott egy bohóc. Sosem szerettelek, valotta be egy nővér. Savas PH értékek, mondta ő maga. Mr. Lebensmal vagyok, vezérigazgató a... Sajnálom, Phil, mondta és a hozzá legközelebbi hangszórójára mutatott, de nem igazán a hangerőszabályzóért nyúlt. Ne nyúljon a televíziómhoz! Üvöltötte a férfi, majd felállt, megragadta egy rakás mappát és széles terpezben Elizabeth -eli állt. Tudja, hogy mik ezek? kérdezte a mappákat lóbálva. Mappák. Ne okoskodjon. Ezek kérdőívek a finom falatok hatkorról. Hirdetési adatok. Nézzen értékelések. Tényleg? Nagyon szívesen megnézném. De mielőtt megnézhette volna őket, Liebenszmal elkapta előle. Mintha képes lenne értelmezni az adatokat. Mintha bármi fogalma lenne, hogy mit jelentenek ezek. A zombjának csapta a mappákat, aztán visszasétált az asztalához. Túl sokáig hagytam ezt a marhaságot. Volt önnek nem sikerült idomítani a magát, de nekem menni fog. Ha nem akarja elveszíteni az állását, akkor mostantól azt fogja hordani, amit én mondok, azokat a koktélokat fogja keverni, amiket én mondok, és normális szavakat fog használni. Ezen felül. Félbehagyta mondatát, mert nem tetszett neki a reakció. Vagyis a reakció hiánya. Elizabeth úgy ült előtte, mint egy anya, aki arra vár, hogy a gyermeke abba hagyja a hisztizést. Tudja mit? fröcsögte indulatosan: Ki van rúgva? Miután Elizabeth erre sem reagált, odalépett a televízióhoz, kikapcsolta őket, és közben letört két gombot. Mindenki ki van rúgva? üvöltötte. Maga pár, és mindenki, aki valaha támogatta a baromságát, mint ki vannak rúgva. Zihálva visszament az asztalához, beleroskadt székébe, és várta a két lehetséges reakció egyikét: sírást vagy bocsánatkérést. A kettő együtt lett volna a legjobb. Elizabet csak bólintott az immár csendes szobában, és lesimította a nadrágját. A ma esti gombás epizód miatt rúg ki engem és mindenki más, akinek köze van a műsorhoz. Pontosan, mondta. Nem tudta elrejteni a meglepettségét, amért Elizabeth nem zavartatta magát. Mindenki ki van rúgva, maga miatt. Mind elvesztették az állásukat, és magának köszönhetik. Kész. Hátradőlt, és várta, hogy a nő könyörögjön. Csak hogy tisztázzuk felelt Elizabeth. Azért rúg ki, mert nem vagyok hajlandó a maga ruháit hordani és a kamerába mosolyogni, de azért is, mert nem tudom, hogy ki maga. És mivel ez nem elég, mindenkit kirúg, akinek köze van a finom falatok hatkorhoz, annak ellenére, hogy más műsorokon is dolgoznak. Hirtelen munkaerőhiányjal fog küzdeni, ami annyira kihat majd a többi műsorra, hogy lesem lehet adni őket. Fél megfeszült az egyszerű logika hallatán. Azokra a pozíciókra 24 órán belül találok új alkalmazottakat, közölte és közben csettintett egyet. És ez a végleges döntése a műsor sikere ellenére is. Igen, ez a végleges döntésem, jelentette ki. A műsora nem egy siker, épp erről van szó. Felvette a mappákat és megint hadonászni kezdett velük. Nap, mint nap özönlenek a panaszok önről, a nézeteiről, a tudományáról, a szponzoraink azzal fenyegetőznek, hogy kiszállnak. A leveses cég valószínűleg be fog minket perelni. Szponzorok, mondta erre Elizabeth, és összeérintette az ujjait, mintha hálás lett volna az emlékeztetőért. Már akartam róluk beszélni önnek. Reflux tabletták? Aspirin? Az ilyen termékek azt sugalják, hogy a műsorban szereplő ételek nem emészthetőek. Mert nem azok, vágott vissza Phil az elmúlt két órában, vagy tíz savlekötő tablettát rágott el. Ami a panaszokat illeti tényleg volt egy pár, de eltűnnek a pozitív támogató levelek tengerében. Én sem számítottam rájuk, és nem tagadom, tényleg nem szokásom beilleszkedni, de kezdem azt gondolni, hogy pont ezért működik ilyen jól a műsor. A műsor nem működik, mondta a Egy katasztrófa az egész. De miért beszél ez a nő továbbra is úgy, mintha nem lett volna kiróva egy percen ezelőtt? Borzalmas érzés, ha valaki nem tud beilleszkedni, folytatta Elizabeth zavartalanul. Az emberek tartozni akarnak valahova, ez a dns része. A baj ott kezdődik, hogy a társadalmunk azt érezteti velünk, hogy sosem vagyunk elég jók. Érti, mire gondolok, fél. Mert haszontalan mércékhez hasonlítjuk magunkat, legyen szó nemről, rasszról, vallásról, politikáról vagy iskoláról. Még a magasság és a testő meg. Micsoda? Ezzel szemben a finom falatok hatkor a közös vonásainkra fekteti a hangsúlyt. Lehet, hogy a nézőink tanult társadalmi normákba vannak zárva, például a férfiak ilyenek, a nők pedig olyanok elképzelésbe, de a műsor arra bátorítja őket, hogy gondolkodjanak a kulturális egyszerűségen túl. Hogy racionálisan gondolkodjanak. Mint egy tudós. Fél hátradölt. Ismeretlen volt számára a vereségérzése. Ezért akar kirúgni. Egy olyan műsort akar, ami a társadalmi normákat erősíti. Egy olyan műsort, ami korlátozza az egyén képességeit. Teljesen megértem. Fél Halántéka lüktetni kezdett. Remegő kézzel megragadott egy doboz malborót, kiütött belőle egy szálat, és rágyújtott. Egy kis időre minden elcsendesedett, ahogy mélyen magába szívta a füstöt. Csupán a cigaretta vége ropogott de olyan halkan, mint egy játékbaba tábor tüze. Miközben kifújta a füstöt, Elizabeth arcát tanulmányozta. Hirtelen felállt. A teste remegett az idegességtől, ahogy egy drágának látszó üvegekkel teli pohárszékhez sétált. Egyet megragadva egy vastag pohár karimájának döntötte, és addig töltötte, hogy majdnem kifolyt. Gyorsan lekülte, kitöltött még egy poharat, és Elizabethre nézett. Itt van egy bizonyos hierarchia, mondta. Ideje megtanulnia, hogyan működik. Elizabeth értetlenül nézett rá. Szeretném megjegyezni, hogy Walter Pine fáradhatatlanul igyekezett rávenni, hogy kövessem az önutasításait. Mindezt annak ellenére, hogy ő is azt gondolja, hogy ez a műsor több lehetne. Nem szabadna őt megbüntetni az én tetteimért. Jó ember és jó alkalmazott. Walter említésére ma letette a poharát, és beleszívott a cigarettájába. Senkit sem szeretett, aki ellent mondott neki, de egy nőtől végképp nem volt hajlandó eltűrni. A kigombolt csíkos öltönykabátjában Elizabethre nézett, és elkezdte lassan kicsatolni az övét. Ezt lehet, hogy a legelején kellett volna, mondta, ahogy kihúzta az övét a nadrágjából. Rögtön egyértelművé kellett volna tenni a szabályokat. Veheti búcsú ajándéknak. Elizabeth a székkartámlájának nyomta az alkarját. Azt ajánlom, hogy ne jöjjön közelebb, Phil, mondta nyugodtan. Lébezma gonoszul nézett rá. Úgy látom tényleg nem érti, hogy itt ki irányít. Nem baj. Érteni fogja. Lenézett, és lehúzta a sliccét. Lerúgta a nadrágot, és odatántorgott Elizabethez, az arcától pár centire lóbálva a nemi szervét. Elizabet csodálkozva rázta a fejét. Nem értette, miért hiszik azt a férfiak, hogy a nemi szervük lenyűgöző vagy ijesztő a nők számára. Lehajolt és a táskájába nyúlt. Én tudom, hogy ki vagyok, kiáltotta fél. A kérdés az, hogy maga kinek képzeli magát. Elizabeth, zott vagyok, felelt Elizabeth nyugodtan, és előhúzott egy frissen élezett 35-centis szakácskést. De nem volt biztos benne, hogy ma hallotta, mert azonnal elájult.